Hej och välkomna till podden Snacka om röret som vi på Danfoss Climate Solutions har. Mitt namn är Ludvig Lund och jag är en av dem som sitter här bakom micken och poddar idag. Idag sitter jag här med min kollega Karl Målberg. Vi ska ju ta här också berätta att vi spelade egentligen in den här podden original på Nordbyg, Men teknik som händer ibland så har den försvunnit. Så att vi tar och gör en ny och uppdaterad här. Men Kalle, du kan väl ta och presentera dig själv lite? Tack så mycket. Carl Målberg heter jag och har jobbat på Danfoss i cirka nio år. Främst med elektriska värmekablar och olika former av styrning. Och precis som du sa Ludvig så att det här blir en liten repris. Skulle någon ha varit på plats live så hörde ni oss på Nordbyg, men nu kommer version två av samma podd. Exakt. Och den här gången spelar vi även in över Teams istället. Så att vi sitter ju faktiskt inte face to face den här gången utan vi ser varandra över våra kameror. Stämmer bra. Ja, och jag tänkte bara förklara vem jag är också. Jag heter ju som sagt Ludvig Lund. Jag har jobbat på Danfoss här i två och ett halvt år. jobbar också med elektrisk uppvärmning och jobbar från Stockholm istället. Men jag tänker, ska vi hoppa in här lite nu på dagens ämne som är framtidens är framtidens uppvärmning elektrisk? Ja, och min första tanke alltså, när man tänker på elektrisk uppvärmning, ibland har ju det nästan varit ett skälsord, alltså man har, ja, man har pratat om direktverkande el, det kan du väl inte ha, och då tror jag ibland att man... Man kanske bara tänker på en sak. Man tänker på ett, ja, en gammal elradiator som står dygnet runt i en eh, och Lite så skulle väl jag vilja ja, nyansera och bygga på den bilden att det är inte den enda sortens elektrisk uppvärmning. Eh, jag vet inte vad du associerar det med Ludvig. Jag måste väl säga det är väl samma sak också. Där. Man tänker ju direkt på en elradiator som du säger. Den sitter där på väggen, den värmer upp och den drar ganska mycket el. Det är väl den första tanken man har. Men no. det finns ju väldigt många fler produkter inom segmentet som faktiskt är elektrisk uppvärmning. Ja, och sen tänker jag så här... Det behöver ju inte bara vara en del. Jag menar, ibland är det faktiskt bra även med en elektrisk radiator som står i ett hörn och som man tar fram vid behov. Det kan även vara bra med en... Elektrisk handdukstork som man kan slå av och på. Kanske ha en timer på den så att den värmer handduk i två timmar och värmer badrum i två timmar. Sen slås den av. Sen det vi till stor del jobbar med, både du och jag, det är ju då elektrisk golvvärme. och Det är väl lite samma sak där att man, man är inte tvungen att värma hela huset med utan kanske delar av ett hus- Ja, det är ju väldigt vanligt att man gör en kombination av olika produkter. Typ, kollar man här nu i dagsläget så är det väldigt vanligt att man kör en luftvattenpump med vattenburets golvvärme. Och sen att man kanske i badrummen och hallen använder sig av elektrisk uppvärmning. Och det är ju för att kunna ha som komplement för att värma upp hela året. För det får ja. du inte med vattenburet istället. Den är ju egentligen bara under vintertid, sommartid, så stängs den ju av... För att det skulle bli för varmt om du körde den och du kan inte punktvärma heller med den. Nej, det där är så fördelen. Så jag tänker egentligen, alltså, om, om man ska svara på frågan ställer om framtidens uppvärmning är elektrisk. Ja, det tror jag. Och jag tror att stora delar, men inte all. Självklart kommer det att finnas andra värmekällor och förhoppningsvis kommer alla sorters värmekällor att bli mer och mer effektiva. Ja, men det var verkligen nånting man får hoppas på. Och som jag även tänker här, när man pratar vi pratar ju allmänt lite om Europa och världen också. Och vi är väl ganska bortskämda här uppe i Sverige, just när det kommer till el. Det är vi absolut. Jag menar, håller man tillbaka i tiden, ja, 50 eller 100 år, jag menar, då hade ju inte elen egentligen ens kommit till köket. Alltså, vi hade Nej. ju gasspisar och vi hade vetspisar och vi hade allt möjligt. Nu är det ju en framtid att vi, ja... Vi lagar vår mat i med hjälp av elen. Så att jag tror vi kommer få se en liknande revolution- liksom, även kring uppvärmningen. Ja, men det känns ju som det. Det Kollar man bara allmänt på hur uppvärmningssystemen i Sverige ser ut just nu- så kollar man på de traditionella olje, ved, pellets, gaspannor. Det, det minskar ju dramatiskt om man jämför med hur värmepumpar till exempel går i dagsläget. Så att hela trenden är ju att det mesta börjar bli- Elektriskt och alla sorter. Ja. Sen att det finns olika nivåer inom elektrisk upphämning istället. Men här i Sverige så är vi väldigt duktiga på just den här omställningen till att värma upp med el. Ja, jag menar uppenbarligen. Så jag menar Om vi kollar på våra vägar. Vi är ju ganska duktiga på omställningen mot olika former av elbilar och hybridbilar- eh, och, och där så är det kanske inte längre någon stor sak att man laddar bilen med x antal kilowatt. Så därför tänker jag att man i en framtid inte ser det som något problem att ladda huset med x antal kilowatt i värme. Nej, det är väl egentligen lika alltså logiskt däremellan ju att när du laddar huset kan vi säga då, då så ger du en komfort till dig själv. Ja. Och jämför du vad en uppvärmning som exempel om du ändå har ett hyfsat väl isolerat hem, du har lagt en elektrisk golvvärme på hela ytan den blir ju inte jättestor om man kanske jämför med en elbil som man kör. Eh, nej. Och jag, och jag tänker också så här bara för att förtydliga alltså det är Kombinationen tror jag är jättebra av olika värmekällor. Och, och jag menar, Kollar vi på vägarna, Ja, det kan väl alltid finnas ett klimat där någon av olika anledningar väljer diesel eller bensin en viss dag till ett visst fordon. Eh, och jag tänker lite samma med uppvärmning, att vissa dagar ja, då kanske den hedliga vetspisen är det bästa eller liksom, i olika former. Jo, men det är ju det. Man får ju vara smart i valet. Man får liksom använda sina sinnen och tänka lite vad det är bäst för idag. Och vad fungerar bäst i situationen. Men det är ändå ganska kul att se hur vi har gått framåt här. Speciellt i Norden och jämförelse med Tyskland där. Men vi trodde ju på att värmepumparna skulle ta över Tyskland där. Men sen när gaspriserna sjönk igen, då var det ju ett backlash. Tyvärr istället ju. En fördel som jag ser, det är väl också att... Den elektriska värmen den kan du ju liksom... Ja, du kan ju be den att agera ganska fort. Nu Numera så kan du väl till och med slå på den med din mobiltelefon via olika styrningar och appar. Det kan du såklart med vattenburen också, men... Eh, den är väldigt snabb att reagera. Alltså, om jag ber min golvvärme gå på, vare sig det är tvättstugor eller i hallen, så, så är det ju på. Alltså, vi pratar ju om minuter så kanske man börjar känna en viss effekt. Där har ju all form av elektrisk värme en stor fördel. Ja, det blir stor skillnad om man jämför till exempel med den vattenburna värme som har en extrem tröghet istället. Ja. Jag själv har ju vattenburit hemma och det är fantastiskt vintertid när det är en jämn konstant temperatur för att den håller jättebra värme du behöver inte fundera så mycket utan den reglerar skönt. Mm. Men när vi kommer till våren här när det börjar vara, ena dagen kan det vara nästan någon plusgrad, nästa dag kan det vara 16 plusgrader då är det upp och ner kan jag säga, eftersom det tar ju nästan 24 timmar för att reglera sig. Så när det väl har reglerat för att det var 6 grader och sen är det 16 grader dagen efter, då har vi lite för varmt hemma, kan jag säga. Jag, och jag håller med, och det är bra det där du säger just med upp och ner, så jag menar gamla vanor och traditioner, då kanske man visste vilken temperatur det var i mars, april, maj. Nu, nu känns det som att det kan vara sommar eller vinter, nästan vilken månad som helst. Ja, år sedan har ju sett ut lite mer här, har man märkt istället. Och det gör ju också att det blir svårare att förutse vad vädret ska vara. Mm. Och de här vågorna är det som är en nackdel i alla fall med vattenburet. Sen bekvämligheten också med el är ju att det går direkt. Ja, och sen tänker jag så här apropå årstider. Jag menar eh, sommartid, eh, solceller på taket. Det är ett yppligt tillfälle att kunna använda den energin- Skicka då ut den till ja, tvättstuga, badrum, platser som du faktiskt vill ha uppvärmda året runt för att driva ut fukt. Och så låter du det vattenburna systemet vila den årstiden och, och ta, ta glädje av liksom solceller. Ja, det är ju någonting som verkligen blir effektivt när vi kollar just nu. Att man kombinerar elektrisk uppvärmning med solceller. Och där är det ju då en elbuna om man säger direktverkan med elen, som är den som samarbetar bäst. Ja, så skulle jag själv sitta och planera ett hus i dagsläget då skulle jag nog faktiskt se till att både ha solceller elektrisk värme och någon form av vattenburet eller som du säger luft luftsystem. det skulle jag definitivt ha. Ja men då får man lite ut alltså de bästa delarna av varje system och det är ja. det man måste tänka på. För att ett system är inte bättre än det andra. Alla har Nej. sina fördelar och sina nackdelar och det är där vi måste jobba kring systemen. Och sen självklart, jag skulle väl även kolla på isoleringen. För jag menar, ett välisolerat hus, det har ju den fördelen att då, jag behöver inte skjuta till så mycket energi eller värme. Utan det är kanske vissa dagar timmar jag bara behöver skjuta till en, några grader extra. Ja, och där har vi även en tillfördel på den elektriska istället. Ju att desto högre isoleringsgraden är på hemmet, desto effektivare blir det. Ja. Det gör ju till och med att det kan passera vattenburet om man kollar rent på effektivitet. Ja. Om du har. Sen kan jag väl förstå att det kan väl finnas en farhåga Kommer vi att ha el så det räcker till allt det här? Jag menar, vi ska ju både köra fler och fler bilar på el och kanske använda det till våra hem. Men jag tror att. Lyfter man blicken och kollar ut i världen så byggs det ju enorma solcellsparker. Alltså det byggs solcellsparker som är lika stora som Manhattan. Jag säger inte att vi ska ha det runt om i Sverige, men det visar i alla fall storleken hur stor en solcellspark kan vara. Så där ser jag potential, och Sverige har ju i alla fall mycket yta. Ja, det, ytan finns ju. Solen är väl tveksam ibland. Men ja. Det, de är ju blir effektivare och effektivare, och de behöver inte heller ha den här rena solen som man alltid har förväntat sig. Utan de har en relativ effektivitet genom mån också, ja. vilket många inte tänker på. Och det är till och med liksom, nu börjar de bli så effektiva så att vintertid till och med kunde få ut en hyfsad effekt ändå, tack vare att solcellerna verkligen bara blir bättre och bättre. ja. Eh. Men sen tänker jag också, alltså styrning är ju A och O, alltså det är ju, eh, jag tror inte på en uppvärmning som står och går dygnet runt, eh, utan där är det verkligen, jag tror att vi alla måste bli bättre, precis som vi blev bättre på att kanske släcka lamporna i hemmet för ett antal år sedan så ska vi bli bättre på att styra vår värme, vi behöver inte ha varmt i ja, badrummets golvvärme dygnet runt, utan det kan vara när vi vistas där. Ja, och det gör ju också så att allting kommer bli mycket effektivare. Och det är väl samma sak trenden man ser här i samhället- att allt går ju mot att bli mer elektrifierat. Allting ska ju vara elektriskt, är ju trenden just nu. Och i samband med att allting blir elektriskt- så blir ju allting också uppkopplat. Ja. Vad, vad kan du inte styra i ditt hem i dagsläget, om vi säger så? Nej, men absolut. Och jag menar, nu, nu, nu är det väl 5G som rullar ut- och jag vet inte, det kommer vara både 6 och 7 och 8G- så att det kommer ju även att bli lättare- och mer tillförlitligt att och styra. Och det är ju det som är viktiga för att för många som faktiskt vill ha en styrning ska det ju vara enkelt. Ja. Det är... så, så egentligen svaret från min sida på grundfrågan det är väl att stora delar av framtidens upprämning kommer att vara elektrisk. Det tror jag också. Och man ser ju de här kraftiga målen som EU sätter upp. Det är verkligen, allting jobbas ju för att vi ska faktiskt bli elektriskt. Men då känner jag att vi har faktiskt gått igenom allt vi tänkte här idag. Och att vi har blivit lite klokare själva som har fått en bra diskussion här. Och vill tacka för er som har lyssnat. Och vi kommer finnas där poddar finns.